او بلاتینزلا سکال جګړه وکړو لګیا دی هم جګړه کوي او دا کم نظامي چادله جوړ کړې دی د دې نظام د تمویل او د چلولو لپاره د راتلون کو کلون لپاره مساریف په غاړه باندې اخلی او هر کال تقریبا سلور د الدولار یعنی سلور زره میلیونه الدولار د هر کال مساریف تادیه کوي د مقصد څه شه ده هدف څه شه ده ولدا کار کوي چې په باندې موږ تاسو ځان پوي نو بیا د خپل جهاد خوندرا کوي راته د خپل جهاد اهميت بیا راته معلوميږي او تر اهميت مخک ضرورت یې راته چې د دې جهاد ضرورت شایده ولده جهاد وکوباید امریکا افغانستان کې څو مهم اهداف لري زوی مختصره خبره در سره شریکه کوم اول هدف د افغانستان غربی کول دی دویم هدف دی شریعت د نافذ یا د نافذ ایدلو مخنیوائی دا. دره هدف دی جیهاد روحیه لمن او جیهادی زرفیت لمن زورل پا افغانستان کې او چلورم هدف دی اسلامی حکومت د قیام مخنیوائی ده او پنزم هدف دی افغانانو راتلون که نسل داسته کمپوز کول داسېډزین کول داسې روول چې په خپله دی دغریانو خدمت و کوي راتنون کې نسل داسې وور وزل شي چې په خپله دوی په اراده باندې دی غرب په منظوم یا د غرب په کار کې ودرېږي او په خپله د اهداف هدافه دار دوی خدمت ګاران شي شپګم هدف افغانستان او افغانان به سییم کې د اسلام او د سیما ضاممنیت خلاف استمالل خپل افغان د اسلام په هپ بیر داسې آار کې چې د افغانان په خپله راپور ته د اسلام مقابله وکې لکهروسانو چې کمونستان جوړکل او بیا هم دا کمونستانو په خپله خپ خلاص بند د اسلام د جهات د اسلامی حکومت ددي مقابله کوله او خ په ډول باندې کوله دوی هم همدغسې نسل جوړوي چې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 چ هغه ته مقدس کاراشي محترم ورتخ کاراشي او ديغي نه دي دفاع په خاطر باندې قرباني تر اوزي او وم هدف دي افغانستان او دي سيمي ني نفتي ماوضع دي گاز او دي ويستلو افاره دي اقتصادي مسالحه دي مسالح دي باندې مفصل خبر ان شاء هدف دي او مفاهيم او ارزښتونو لمن زوړل دي او يا باهميت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 دغه غننه په فکری ادبی ژوند کې یا به ارزښت کې ورته شه نور په خپل وجهه زبابت دا نور دي نه دي چې د په خاطر زه وس وطن روان کوم ځان ته با کوم مرګ تکلیف او زخم دا وس غم د نور دي نه د لموډل ودی شيان دي نور انت واجی سيورته دا څو مهم ته کړي چې به دیبه نه به زه ان شاء الله ننتصر خبر اوربونکوم نور به هم هدف او مقاصد وی سميز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 او د دې اهدافو د تخقیق لپاره یا د دې اهدافو د تر سره کولو لپاره دوی دلته خډیل مساریف کوي دلته موسسي اور ته جوړوي دلته رادیوګانې جوړوي دلته تلویزیونونه جوړوي دلته په انټونونه جوړوي دلته سیاسي احزاب جوړوي دلته قومونه راپاروي قومونه راپورته کوي قومي جرګې جوړوي قومي تړونونه جوړوي د دې لپاره دلته دوی کتابونه چا په وی دي دي د انټرنیټ او فضا برابر کړی دی دي دي لپاره بدلت د موبایل یا د ټلیفون د چا په برابر کړی دی افغانستان د فضا ټوله کور کړی د په سیګنالونو باندې ځکه کله سیګنالونه نه ني څوک به ټلیفون په جګ نه ګرځي څوک به میموري کارت نه ګرځي څوک به کمپیوټر نه ګرځي دغه په هغه وخت کې مفید وي چې د جونډیشی اکټیو شي کنه او د ااکشان یا د دیژمنندې کول د د پارهخو د لتحسیات او د ل ووسائل او د ل ماشین حالاتو د دی ضرورت ده داخر بیاان دلته اووارد که تررسود د افغانستان په هر رسی می ک هر ځایې سینال موجود چې سیگنال موجود نو تلیفون به موجودوي کمپیور به موجود انټرن به موجود وي او چې دا موجود موجی بیا به دوی مفام د خلکو کورته د خلکو زههنته د خلکو اخلاق ته د خلکو مکتب د خلکو مجلست ته د ته به په فیسبوک کې به هم افغان مسروف ساتي په ټوئیټر به هم افغان مسروف ساتي په انټرنیټ به هم افغان مسروف ساتي په با ډراما باندې به په تلویزیون باندې به مسروف ساتي په تمثيلي او په تېاتر باندې به مسروف ساتي او د غربي مفاهیم او نظریات به د دغو وسایلو لاله رنه دوی ته ترقینوي بلکې تر ټولو خطرناک وسیله بل ادا د شخص توجیه سیده اوس افغانستان کې د سرکون او پهغاړو باندې یو تول کیبل بل یو طورور لا هر ولایت ته خورری. دا به افغانستان ټول په غ پور تلی او د امریکا په لااس ک بر کوته نوری فبر نوری ک بل رتی دا د افغانستان پرتونی ک ک تلویزیون رادییو تلیفون انتررن شخصی او اجتماعی ټول همگانی روابط دا به ټول د دی, دی لاره نه تاین او د مورنی یا د تنظیم او ترتیب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 بیا د تبل چېته پاس کوې چې ا ل. د ا خطرنا کو وسیله ده چې د افغانانو راتونون کې به تبدی د افغانان او راتون کې فکر د افغانان راتون کې اس د افغانان راتون کې نظام د افغانو راتونو کې اخلا د افغانان راتون کې سی جوړخت قوی جوړخت دا بهټول تبدی لوي د دیلهلار نه ځکه دا داسې قوی قوت دی چې ددي مخنیوي په توټان تییاه په دی شیانو بر نه کږي د تا کور ته د چپیر روان وي د تا ځی د تا, تا لور د تا مور د تا ه د تاخورور دا به تلیفون استعمالی دا به تلویزیون استعمالی دا به انچین استعمالی دا به راه استالی دا به چا سرهله به کول غواړی دا به چ دا به ییل استعمال دا به ټول د دی لا نه او د تا د کور ټول معلومات د کور نه بلکې د ټول معملکت معلومات به د لدی لاې نه ی واري د خارجی کور ته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 تول له نه نه لای دا ور پره تړلی ام دا غ لای نه رټول کړي رټول کړي احتیاطي حالت نور ځله کړي ځکه چې یو وخت د دې ته توسید اکستنشن ضرورت پیدا شي موجود یو زرا کاګل به ضروری د نور لین غزول به پکی نوي هر چي احتیاطي حالت نور پره تړلی وي دا ټول په پیسو باندې کې یو دا ټول اغه قیمتي موادونه جوړوي نو دا وسایل ام استعمالوي غربيان استعمالوي اوس خبره دادا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 د ماسونیت عالمی تنظیم دی دای په سر دا کې دی د ډیټول نړی دی لپاره تصميم گیری هم امدوې کوي کې د مليا تصميم ده دا کډې قوانینو دا کډې سولې ده جنگ دا او پرته خبره راجيكي لوی سرمایدارو کمپنی ته هغه چا وسلې جوړي ځکه چې جنگ دوی کې وسله په څنګه خرڅ شي په وله جنگ جوړي په خپل کنه وسله خرڅ شي ورته او ک وسله خرڅ نه شه دا لوی فابریکه جوړې کړي دی دا چلیږي پڅ شي سودا نه خرڅيږي نبيہ بدا فچستلی دا پیسې په لکه ما ګټ نو دوی دا ټوله دنیا پاس کری لې لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي او تمدني لحاظ فرهنګي او ادبی لحاظ باندې دا ټوله دنیا دوی اخیستله په خپل رنگ کې رنگ کړې دا ملکونه دي کاغه افریقی ملکونه دي کاغه اروپאי ملکونه دي په خپل کاغه وړې وړې جزيري دي په سمندر کې په مختلف ځایونه کې یو واځي نه مملکت یو واځي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 پا دنیا که یه وزینه نظام چې من هیس نظام او حکومت دی د جهات سر پرستی د چچنیا مجاید دی زن سر ساتی، دی بوسنیا مجاید, مجاید, مجاید دی زن سر ساتی، دی د مجاید دی ساتی، د عربی نرده مجاید زن سر ساتی، د او مجاید دی پار خپل طول نظام قربانوی در دوال تصور او سیاسی ذهنیت دا په دنیا که چیر تنشت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 دل دې نا وړه د jihad تم ارو وخت تیار ده قرباني تم ارو وخت ده زندان تم ارو وخت ده او تراني امبيادونه ګرمي جوړي کړې دي چې بس شيوي واوروله خلکو ته چې یو شاید شيوي سبق ور پینځل اس نور ور غليالته و ان دمام نوم ولیکه فدا یا نکي او اورېدل به مې وازه ترانه وي کتاب بل لبيخي ليدلې ني او کې ليدلې پيپيږي بنه خو الته اعظم اراده د غربيانو نه وایرس <تصفيق> نه د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 او مونږ یادات شو لکه دوی نو بیا خو ځان سره فکر کیږم که مونږ دوی خو یو شیبه د جنگ د څلاره شمه مونږ الله دی نه کوي دوی غونډه شو او دوی هم د ځان بولو نو بیا په مرونه یې کوم موندخ منی بیا خو ورن را تخکاری بیا خو په را تخکاری بیا خو په را تخال چې خلک هم مونږ سره احسان کړي سړی ته به راوخو درته نو بیا خو بي دوی خلاف جنگي غو نه بیا خو بي دوی مونږه استاداني لقد اوزدا شاوختا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 وی په خلاټوله او بیا صدقای وکونو بیا ټاورونه جوړ کړو بیا رالوغان او تلویزیونونه او دا شیان او کمپیوټر او موبایل دروړ وس د هر افغان په کور کې د هر افغان په کور کې کې 15 دی نو 15 موبایل ورسره دي د په صورت کې چې आवाज یو موبایل سره لای او, او دو دو سره لای نه لس موبایل شو په دې لس موبایل په هر یو کې یو دو 22 میموري دي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 ست چې په سر راواړه وله تېلیفون را ووبسي اماغ ته دی نه چېڅ ګوري هغه ګوري نه اد پې خبرېږي نه د اد پې نه د چا ته وج ور وړی ورته غوش کې په غکې نیولی په سره ی ماته دی نه ګوري پهخوا به سینمامات ورته او سینما راغلی په بلستتن کې سره نه نووتلی ده پهخوا به سازو سررو د ډانس یو ځای ته پهغللا چر ته پټ ورغئ اوس ډان سلی د پهبلستتن کې دی هم ته ورته سره کېږي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 دویم غربيانه يا خویم غربيانه دویم ځانته دیموکرات وي يا خویم ځانته دیموکرات وي دویم سي کولر دي يا خویم سي کولر دي دویم دین ته چنده نه التزام نه لري يا خویم نه لري یو واجب سیاستونه کې سره مختلف دي نو په فکری له حزب نه مفاهیم یو شېدي فکری ادبياتي سره یو شېدي ځلتم هيومنزم دالتم هيومنزم دالتم هلته دالتم هلته دالتم دیموکراتي دالتم دیموکراتي دالتم اندی اکثریت رائے حافظه دالتم اکثریت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 یو ه ختمشي د نوره به خبره را سره وملی چېی منله نو بیا وای په دنیا کې سمسم کوي شي چې ک قرارراې م شي ځکه د نور ټولو اولسوس سره خبره لی نوک جهات کوې نهوک کتال کوې نهوک شریت غواړی نهوک د اسلامی ظام دوا کوي د خبرې خلکو ن نور د هیرې دي یواې افغانو کې پاتې دي او دغه افغانان دي چې د نور خلک م راپ سره وپول نن سباګورې په دنیا ک چې چیررته د مجادی نو دي او دمشادی نو حاکتونونه دي په مشرران به کول ځای کې تر افغانستان اوګوری تاسی که د سوال مشایدین نی افغانستان ک تر شو ک د می سر مشاین د افغانستانې تر به شوي ک د لبیا مشایدیننی افغانستان ک تر به شوي که د افغانستان ک تر به شوي که د افغانستان کې تر به شوي که د یاماندي که د اراخت دی که د سووری دي د ترکې که چ هم د دنیا په کوې چګوري نوه به کمم ځ کې افغانستانې تربی اخیست او د افغانستان خواي چې حت خر دی په زونو ربان راغلی وکنه مو شي به ثنالانت کار سره وکټن زمونه جوړه خلکو روزل نظریات خلکو او اغه نظامونه اول ارزور ولته ولسونه راپورته شو خلک مسالحه شو دي نظامونو ستنه الته ول ارزيده چې ګوري چې دا ټول کم زراشه وشي به حکومت ځکه افغانستان وایزین ټول سر یو شو ور شو په سکنه دي خلکو علاج وکو سبب دمکو سبب په دموو آرام کو سبب په بموو آرام کو یزینو کار په دموونه باندې وکړو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 د هر میاشت د نظام ټول تنخوا ور دی و دې ذکر نه د غربونو په لس فیصد د افغانستان د خپل احیاداتونه او 90 فیصد د غربي دونرانانو غربي دولتونو او غربي مؤسساتو او ورکړ په داس ترتیب باندې چې مصرفې د دی غوي په خوخه د ری په خوخه نه او مصرفون بمزه مازی سبب تابسیلیک مرغي ورتوي قرزي بار بار په خپل ویل چې 80 فیصد مصرف د خارجانو په خپل لاس کې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 ترته ورور جن ولې غرب کې ول زکه د نورې دنیا خلکو د دوی سره لار نه ولې ده په ټوله دنیا کې आवाज افغانان د شه رنگ نه خلی ور سره په لار ور سره نه دي یو ولس په حساب او دیو نظام په حساب نه په ټوله دنیا کې आवाज نه مملکت چې نظام د جهاد اراده او عقیده لري افغانستان دی په نور ځایونه کې کی به کېد شي نظام به بل شي یو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 یا به د انګلیز قانون کوي یا به د فراننسوي قانون کوي یا به د امریکایی پقانون کوي یا به د هندو پقان باې کوي یا په یو اللحادی قانون باندې کوي په داسې ترتیب باې کوي چې د اسلام شریت تهرکې رجوو نه کي او کهڅوک شریت ته د رجوو خبره کوي یا غواړی چې شری قای مفتی محکمه داې ورته مویا شي هغه وژل کږي ویک ترلایک تاذبیږي دوط نه شړعل کېږي زندانو کچ وول کږي چې توول د شریت وختتنه کوی دا جورم ولیکه په ټولو دنیا کې په یوازې کې هم چیرې د شریعت د تطبیق نه یوازې د عملی مثال نشته بلکې مطالبه ی هم نشته دا یوازې په سعودي کې وایدارو د امر به المعروف داره ملکي اداره ورتهلې کدی بازارونو کل او خادیه کې به فساد مخنیوي کاو یو میشت مخ کې په غی باندې بندیزو لگاو چې نور تاسو چاته دیو کوو د دی مکه وحق نه لري چې څو ګمولې چې یو فحشایي کاوه او د اسلام مخالف کارې کاوه سعودي پچا فرمان صادر کړ چې څو کارې کاوه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 چې امر به المعروف او نهي المنكر باندې بنديز ولاغاو او چې تاسو به خلک په شخصی ژوند کې غلط نه دري پری دې چې خلک ازادي احساس کوي چې څه غواړي غسی کوي کله کمش په طبیعت نه واري دوه بدر ته ده نو په خپلوا به اقدام نه کوي راځي پولیس ته وایي تانې ته چې تاندار سره پولیس سره په افلانې ځای کې د غسیو جریان روان ده, که ده نور به تاسو خلاصې کده مخنيوي کاوه کې نه کاوه تاسو غاړه خلاص شو داب حرماینو کې داب کعبه کې د کعبه په شوقه کې د وضعیت الته حاکم ده. شریعت چیرم نه د تطبیق نه و معنی د تطبیق نه د تطبیق د مطالبه یې هم نه کیږي چې غختنم نه کوي یي وایي افغانان د س قوم او افغانستان د س مملکت دی شدلته لو یا برخه د خلکو د شریعت د تطبیق لپاره کوشش کوي جهاد كبي كبي كبي او کوي مبارزه کوي شهادت غمي جهاد کوي قرباني کوي هجرت کوي او هدف یې څه شولای شي ترڅو شرعي نظام نه راغله لری کار الله اس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 ندې د شرિયت د مخنیوي لپاره به دوی کم وسایل فکروي غربيان او په سر کې امریکایان جبري وسایل کاروي او زي وسایل پکاروي په جبري طریقو باندې بم د توپ د ټانک د وحلې ټاکول زندان د بمبار د تړل شړل تهدیدول دادي تبلیغاتي وسایل پکاروي خلک توي چې بس شرિયت په تطبیق د نور څه شوی او په قانوني اساسي کې غره درې ماده د افغانستان د اسلام ده دویمه بس خلاص او قانوني اساسي کې نور څه غواړي دغه قانون اساسي په شروه کې بسم الله علی کل ذکره نه همدا شریعت بس دا به د ریڈیو غانه کې غږوي د غربي ریڈیو غانه یې غږی د احمد سعیدي فناوان په خاطر د کوم سفارت کې مامور امو. او د ریڈیو غانه کې ډیر غږی اغه نه ورته شریعت او په افغانستان کې شریعت نشته دا چا ورته شریعت نشته نو ځکه موږ د شریعت لپاره رپورټ شین شریعت راولو پکې دا اغه چرا شریعت نه شریعت را که ما میشه ناسم خونه کلمه هست و ازان هست ازان شونیده میشه کلمه را مردم میخوانه کلمه را میخوانه ازان شونیده میشه دیگر شریعت چی هست؟ او همی شریعت هست نیست کلمه خلقوائی و ازانون شریعت داده در طول تصور دیده شریعت ببارک نظام، قانون، فیسلی، رواد روابیت داخلی روابیت، اقتصاد، اسکریت، تعلیم اخلاق.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 دا چاته مدرسه جوړه چاته راډیو جوړه چاته تنظیم جوړه چاته خانیخوا ترمیم ک جوړهکههته قاف که، او معینات ورته ورکه مدرسه ورته ورکه او مضود ور ته بس او بیا ورته ووا چې پاونستانې شریتته د اسلامی نظام دکنه نه د خوون ساسی اسلامی د د نظام اسلامي ده او دملو غر دا, دا چې غلی دا خو د مونږ د مرسې د دا خو مستمنین دا خو د منږ خومنې لاندې دی چلی دا خل دغه خبرې کوي ک نه کوي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 تبلیغات و وسایل استعمالوی دینی وسایل استعمالوی او دی قوانين دی قوانین او جبری تنفيذ لبشر دی حقوق او جبری تنفيذ د دلتا دی نړیوالو قوانین او جبری تنفيذ د دلتا دی ملال متحد چارتر جبری تنفيذ د دلتا دی مدنی ټولونو جبری تنفيذ د دلتا دی وزع قوانین او جبری تنفيذ د دلتا عدلی له سره بیا جوړول دی غرب سره آیاول دی غرب مفاهیم او دی غرب د غختن سره آیاول په جبري ډول باندې غربي قوانين تنفيذي په تجارت کې غربي قوانين په اقتصاد کې غربي قوانين په صنعت کې غربي قوانين په بانکداري کې غربي قوانين سودي قوانين دا ټول په بانکداري کې د اندغه استعماله په جبري ډول باندې څو کې مخالفت نشي کولای مخالفت کوي وای دا د نظام مخالفت کوي د قانون مخالفت امدارنګه دشری فیصلو مخنیوي کول تاسو ګورې 15 کال شو د دې نظام تر څو په یو ځکه شری حدود نه تدبې چې نه د 40 پر شوي نه څوک په جنابه جلل شوي په درو وهل شوي نه څوک رجم شوي او جلل شوي ها که د پغمان بدماشان یو څوک اسان اعدام کړه خو سیاسي اعدام و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 تاسو ګورئ چې کڅور توای چې مثلا فلانی ځای کې Taliban او محکمه جوړ کړې او دا سړی فیصله ده نه منو موږ من به کله اجازه ورنکو چې دولت دې چوکاټو د قانون نه دی باندي دي عدلي جریانات تعقیب شي او البته خلق خپل فیصله وکړي خپل مخاصماتو به هلو فصل مرجادي وګرځي البته دا ورشدوي من کلم نه منو یی چیر نه منو بس دا نظام دنده به تطبیق کوي وقبل بل څور ته فرېدنه د شریعت فیصلوته نو شریعت د تطبیق د مخنیوی لپاره دوی فوزی وسایل تبلیغاتی وسایل دین ته منسوب خلق دی غربي قوانینو جبري التنفيذ د شریفه اسلام مخنیوی کول د شریع ما حاکم نه پریکودل او دغه نظام ته غربيانو جوړ کړي د شریعي نظام نوم ورکول کول او خلق ته باور ورکول چې ګوري د قانوني اساسي اسلامي ذکر په کیدای لیکل دي چې اسلام خلاف قوانینو بدل تنو د امدغه ماده په اساس سم دا ټول قانوني اساسي باطل دي ذکر چې ما ماده عملی شي د نو ټول قانوني اساسي ول باطل او نږد با دي د پټول لغوه شي په دای اصلي خلکو د غسی دې سناول او د خلکو د تیرستلو د پر دا لیکل کې له د دې نه مخکې په مقدمه کې لیکل شو دلته به دیموکراتي په اساس ولاړ نظام دي دلته به د بشر د حقوق وریاړتوی او دلته به خلکو د غختنې د اراده په اساس بنه نظام د الله د غختنې دي الله ديره دي الله دي, دي, دي شريعه مطابق نظام بني خلق صغولي يا ربي وروست ابي قدريمك مدك ورتلكيلي شي شريعه لي خلق الدين وبفنزموش با باگام كي بيالي كليشي بشب دي, دي حقوقنا ريوال اعلاميه بدلتا تدبير كي ا باغيك ارتشات حق دي قاتلسم امادكي منادج ارت سول دالتا حق لشي كافر شي شكل زرو څوک په حساب سره ځکه نه کوي چې قانع اساسي د بشر د حقوق نړیوال اعلان موندلې د نړیوال اعلان په اساسه ماده کې د دین د دی انتخاب حق او دی او دغه د نړیوال اعلان د شرح او تفسیر لپاره څوک اسلام کارولم نشي وای چې ځې اسلامي سره متابق تعبیروم او تفسیروم بلکې د بشر د حقوق د نړیوال اعلان په نه وشتمه ماده کې یاد دی چې دغه نړیوال اعلان تفسير او دي دي شرح يوازي ها سيدك منال المتحدي كي ددين اخواته بل هيك شراسه لنا ما دار دي اعتبار نده بنهشت ما ماده كي قدرين جزء كي ادا ورسره وذاهت كره دالتا د بلا شرح نمني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 لکه د دا ټول نظام چې د شریت متاابق کوي که د انګلیز راتلله چې د شریت مطابق کوي لکه کفو سره ترونونه چې دغه متاابق کوي لکه د کوفو سره استاتيتهل او د هغوی سره مرست کول د هغوی په س کې د دا چې آن شریت ووي لکه د سودی معامله او سودی بانکداری دا چې شریت مابق کوي لکه د اشتابول چې دا د شریت متاابق کوي لکه د فشاو لکه د دي دموکراسی او خلکو د اراي حاکول دا چې د شریت مطابق کوي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 او همدا افغانان نش دروسانو په مقابل کې و جنګیدل ترغه مخ کې د انګريزان مقابل کې و جنګیدل اوس د امریکایانو په مقابل کې و دي ټول نړۍ د کفار په مقابل کې و جنګیدل شهادتونه قربانې فدایات د ټول ارڅ غمل او یو پنځوس مملکتونو قوا و د و لوي تر اتو سعودياتو په وسی جوړې کړې و د نه هلاک په شاوخوا کې داخلي او خارجي په وسی تشکیلات او استخباراتي تشکیلات جوړ کړي او خلک یې کې توظيف کړي د نه هلاک په شاوخوا کې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 به خېلی وینې ټایب چولې شراب بس کی او د کفار سره په تړونونو ایمزاکی د افغانستان د خرڅولو تړون ته په ټول چکچکی وې هی پیر بمشاته ولاړی هغه تړون تاسو وګورئ چې یو خاطه انیف دی او یو خاطه د امریکا سفیر دی د افغانان د خرڅولو د ترون چې ایمزاکی ورسره د استراتیژیک امنیتی تړون په نامه شاته چکم کسان تر درولې دی د ډیر خطرناک عکس دې ته متوجي شه شاته چکم کسان تر درولې یو حضرت تر درولې یو پیر ورته درولې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 دوی ته ونه وررکل تونونه ورکل دوی ته ملیشی دوی دوی دوی و جوړول دوی تلویزیونونه ور جوورول دفترونونه دوی ته پوهانتونو ور جوړول دا د مشران ته منسبونه ورکول په د نظام کې شیک کول ځکه چکه دا خلک پهاخې معنا باې د جهات پهصف کې ودرېږي نو دوی خوسانو خو ته ماې ورکړی دوی خوجهاد تجربه ل اواصللی هم ذخیره کړیدي تکنیکیم پرږی تخیک با نیم پږی پهی ټولو باې پږي نو په کار ده چې دا, دا خلک باید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 ګورې طالبيمي نصاب کې چې چیرې د جهاد تکایو چیرې د ټوپک تکایو چیرته د دفاع تکایو چیرته د کفر سره د مخالفت تکایو دای ټول وېستل او په ځای باندې بشري حقوق دا دوستي دا سوله دا موسیقي دا او نړیوال قوانين دي همزيستي دا او د مفاهیم راوستل د جهاد مفاهیم د جهاد عقیده او نظریه د دی اول صنف د کتاب نن نیول تر دولسم صنف پورې د دې ټولنه په درې کې دا سی وېستل چې هیڅ شي نه کودل همدارنګه د میډیا لاره نه جهاد او مجاهدینو په خلاف باندې مسلسل خبرې مانه تبلیغات کول چې مجاهدین وحشیان دي مجاهدین برحمتي مجاهدین وطن ورانه وې د وطن دښمنان دي د دین دښمنان دي د دوی سیاسي استلال مجاهدین نه پاره څه شاده د دین دي او د وطن دښمنان مجاهدین ته څه وایي دي دین او د وطن دښمنان دي چې د دي ساتون کوي او د وطن دوی نو مرټ انتخاب کړی د دین او د وطن دښمنان د سیاسی نوم دي د مجاهدینو لپاره رسمي نوم دی امداران د مجاهدینو بنديانول وویش زر مجاهد ځوانان په زندانونو کې بنديان دي امداران د یاغي بیا بیرته خرڅول په کورونې وباندي مجاهد بندي کا او بیا د لسبون زر ډالر یا د زرګون ډالر په بیر بیرته دغه په کورونې باندې خرچ وکړه پدې کې قاضیان شریکان سره ولند کې شریکان استخبارات ولاب کې شریکان نور وکیلان د به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 دیو تولو تیخ بلی سهمیه ورکیم. او بیا اغا مجاهد بیچاره لزرادالر را شل زرادالر را دل کمی که. بیا یا د کور خرج که یا او زمکه خرج که یا او چانه پور باېیس واخلی چې را کې نو بیا دوه زپل دوه وهله دوه ولله دو معو سړه وي بیا چا وای چې ممس را خپل کومنان ته وای چې وړه خ د تاپ خ تا په نام یول ما ته لاه له پور را پرې کوم او خپل نه لاه مض لکمه کوم نو بیا مجبور ب لالاره چې ته یا دو لالا شم یا به وکم یا به چرتهغلان لا وکم یا یوبل د پور خو کول وواي.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 جمهوریت خپل مشروعیت د دې جمهور او د همو خلکو له خوا نه کسب کوي لاس تروري او اسلام جمهوریت به خې ضرورت نه لري چې جمهور منی هم دا حق دیند که نه منی هم دا حق دیند زکه چې دا من رب العالمین الله له نور نه راغله دا خدې چې ته دا د سمثال لري لکه څلشو اسلامي مسیحیت یا لکه اسلامي يهوديت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 او لا تروس په روانه د کوشش تر روانه چې په واقعي معنا اسلامی حکومت جوړ دوی ویریږي غربيان د دې نه ویریږي چې کیا ولې دلته د نظام حاکم شو که کیا ولې دلته د نظام حاکم شو دته یو نصاب جوړ شو یو حکومت جوړ شو یو عملی نمونه وړاندې شو نو بیا دا شاو خته نور مملکتونو د خلک ولستون دوی بیا را پاتې دوی وای چې مونږایم کوو چا ورنان دي شرایط دی ونه دونه نیکبخت شو امنیت فکر غي خیر فکر غي ازادي خپل شو من کوم سمانه نه یم کوم کوم کلمه وایم دا کلمه من کوم غو نو د دې لپاره چې یو ماډل جوړ نشي دلته یو ماډل دل جوړ نشي یو مثال قائم نشي چې دا نور ته بیا شرایط ونه کوي نو یوازې دلته ختم دا ځړ دلته وروچکو دا بو ټای په بیخ کم دا ته و شو نو ته ویخنه سور لړش نه میول لړش نه تخم لړش نه بو لړش بس دې ځای کې و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 زه ورته نیمه مسلمان وایم نیم مسلمان يم نیم غربایم نیم مسلمان يم نیم دیموکراټ يم نیم مسلمان يم نیم, نیم, نیم نشنالست يم د تدوی عقیده او نظریه ده ده کنه په عبادت کې مسلمان يم په معاملاتو او سیاست کې به دیموکراټ يم په منځو او نوافل او حج کې مسلمان يم په اخلاق کې به لیبرال يم په تجارت کې به لیبرال يم په اقتصاد کې به لیبرال يم البته د اشتراعي قائدوبند پابند نه يم ده نیمه مسلمانان مسلمان نیمه نه نیم.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 موسیقی سندره غرب ته د ورتک لارې چاره آسانول تشویقول غرب ته ورتک د لارې اول ته قبل اول فلانه قبول شوه فلانی زوی قبول شاله تم خپل ورولېګا فلانی لور قبول شوه تم خپل ورولېګا ورته پر دې زوی په ځان په سویل کې خپل ځان نه بل چا زوی نسب تبديل کاور ته شانګريز دې قبول کړي د دې سره پر تر څو د زبانانو د او د سنگرونو نه خالصي چا چې پاتي مشغول شي راکٹ ول او څنګه څه فکر تدلی یا تدلی او باقي مانده که اوس په او راکیټ مصرف نه دي اغه نه بیا په ډانس او موسیقي او په دې خزونه کې خزونه کې توپ باندې په دی باندې مرګول شي شکل ته ګورې ځان به خزونه غو نه جوړ کړی وښتان به شاته وګدې پریخي یبه اغه په کلايده لګولې هغه مویبند نه وي څورته وایي قائد ما پام اندشان قائدک ما یوه ولیدل په ځکه یو دوه نه روانو د سیونات صاحب په نظر په ولاګې ګورم چې دوه پیغله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 او غرب تشکم خلق ورزی به التاغت شان کوي د خو سره انټرویو غان کی د خوسته د دونه سره لای او هر یو نه مناسب کار خسته لای د سبا د پاره دا نن چې کوم وزیرانو او رئیسانو لپوز مشرانو دا بلاو ځن سره واستلی دا ټول خواني مغه د ځنه ورتخته د خلک د ټول سره ډیزاین پر بیا رنگه میوزیک رنوی باندې پیواله بیرته راولې ګللته دلتا... د خپل ولسک د طبیعت کارونه اخلي د خپل ولسته نیول او تسخیرولو دی ودلاند کول دي پر دموغو وسایلو نه کار اخلي دا چې دروازه او تخلاسکړي دی د ځوانان ورزي او دوی منی ابي سواد ته نه راوښړي او کارګرته نه وساتي حالت نو دا هم یو لوی هدف دی دیږي هدف د افغانستان او افغانان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 کی لیکل یی دا فلانه مملکت د افغانانو ازلی دښمن منګه یو ازلی دښمن هم نه لرم ازلی دښمن من کافر ده ازلی دښمن من شیطان ده ازلی دښمن من طاغوت ده پاتوشو مسلمان هم سايګان کپدو کی که خدی که, که بد دي منغه خپل تعمل و سرپدست ترتیب باندې کولو شریعت را ته اجازه راکای سببې خرڅو سببې نه اخلو ازلی دښمنی و ازلی دوستی د منغه چا سره نهسته ازلی دوستی و ازلی دښمنیم د اسلام په بناد د شریعت د مسالې هو د تامن په خاطر باندې ده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 سته عمل غواړی کو غواړی هم نوهغوی پوره ټیکس واړي غوی بیا استحکام لري هلته هم مالی استحکام هم سیاسی استحکام او امریکا امریکاد یو قوي جهحت سره معامله نه کوري د هغی چې سبات دستتون لاست ورشي خوچه څونه راې کې خو دغ خپل ای را بهې مننی نو باید دا فرصت ایرانی ت لاس کې ور نهکو. دریم درمه لاه کمه ده د ګوری دا تمنستان د د افغانستان سره ارات سره سرحت او بیا د احیرات نهدي خواته داس دا چې د پاکستان له خوا ترواستل د غوادر بندر ته پومن چې هیرادو خندار د بلوچستان د غوادر ترواستل د ټرول هم لنده لار ده هم اواره ده هم غرونه کوتلونه سندونه بې کې نشته ده ټرول دښته ده اواره پسته دښته ده نبي کې غرونه دي نبي کې سندونه دي نبي کې کې کوتلونه دي نبي زنګلونه دي, دي هم لنده ده هم اواره ده د د پايپلان پايپلان حسابم اورېدلې ده را دوغان کې دی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 ماار او سابت قدمه پاته شو مریکان د دوی ټول شرایت منی ځکه چې اممران تیللو تضرورت لري او د تیل د خلج تیل چېدي دا مخک په خلاصیدو دي یا دل امنیتی وز داسې جوړ شوه د قاعدید او د دولت اسلام او د د نوروور او ممسالله دو هاتتونو لوج نه چې د دوی ممساللهح حالو تهدید ل یدو یو بل هم پر ام لاو پر ام نسی مدا انتخه نو دو کوشش کوي چې د د د تیللو نان یو طرفه کې څ خپله تیل په امریکا تولید او دغه د تخمنستان سره ده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 نه دوی وایشه نه د کار یور انفرادی کوي د دوی پهلا انډج ول کو همدارګه د یو ملت په ځایبانې سیالي او د د داخلی حساستونو اختلااته او دا یان پتونو ترمنو ازاره او بلوچو دا یو بل په خلاف به راپارلو او دا شیان دوی کوي همدارنګه د اسلامی وحدت په ځایبانې چې مسلمانان ټول باید د یوی ااقید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 افغانستان په یو څو ولایتونو تقسیم کیږي د ار ولایت خپلواک مت وي خپل مرکزی مت وي مازي په زینو خارجي مسایلو کې سره غوي نو چې شمال به یو مملکت وي هغه شمالی افغانستان هم یو مرکز مرکزی افغانستان او جنوب به جنوبي افغانستان او مرکز او پایتخت او بودیجو وزیران او کابینه هرڅه وی بیل بیل وي او دا خبره ده نه غري هم دوی ډنګوي په مختلفو وختونو کې نو دا د امریکایانو یو مهم اهداف دي